Запала на мить мертва тиша над губернаторськими валами. Від нового намісника Галичини львівський люд чекав більшої несподіванки, ніж від франца Стадіона, тому що був високоосвіченим і прихильним до русинів поляком. Русини ж причетні до писаного слова обожнював його ще й за фольклорний збірник пісні польській руські галицького люду, виданий ним під псевдонімом Вацлав Золеська. Навіть чекав виходу намісника на балкон і спочатку несміливо, а потім злагоджено заскандував «Конституцію! Конституцію!». Проте ніхто внатопі не знав, що після вбивства в Будапешті австрійського міністра війни графа Лятура цісар Фердинанд дав розпорядження намісникам і губернаторам Австрії не вступати ні в які переговори з спунтованим людям, а вирішувати конфлікти гарматами. Ніхто серед юрби не знав і того, що від льоншайнівки, видаленої попри лису гору, підкочують до високого замку батареї. Про це, зрештою, повідомив всюдисущий скрипаль Яся Сакрамент. Захеканий зі скрипкою під пахвою, він збіг курковою на губернаторські вали, і найменший та наймізерніший з усіх подав очікуваний сигнал до бунту писклявим криком «Там гармати!» Гармати і гноти запалені. Люд умить втямив, що чекати появи намісника на балконі марно, і ринув на ринкову площу. Розсипалися немов хатки з карт, торгові ятки, переверталися догори колесами вози з крамом, падали із завис брами будинків, розчинялися вікна і вилітали на брук домашні бебехи, столи, ліжка, крісла і не в Забарі ринок від вулиці Галицької до Краківської виросла барикада. На лівому її фланзі з боку Тринітарської площі залягли академіки і польські гвардійці, а на правому, на днищі перевернутого воза, стояв квадратовий немов постамент для пам'ятника Коваль Йосип Скруп'ярської і закликав поляків стріляти тільки по гусарах, коли ті нахлинуть, а русини загородять вхід до Галицької брами. Недавно ще ворогуючі загони Руської і Польської гвардії умить порозумілися і спрямували мушкети на губернаторський палац. Поміж перевернутими возами гасала немов фурія Туркеня Фатьма і проклинала на чому світ повстанців. На її возі, перекинутому васагом донизу, стояв коваль Йосип і запевняв перекупку, що весь її крамці лісінькі збережеться під возом. «Ось почекай, повоюємо трохи, а потім збереш усе докрихти». Біля коваля стояли озброєні пекарі, конвісари, римарі. Ремісний люд визнав Йосипа ватажку. Барикада щораз густіше повнилася повсталими і обліплювалася людьми, мов гілки чаремхи бжолиним роєм. І згадувалася тепер Йосипові кузня, а чи ще повернеться коли-небудь до неї, чи тут залишиться назавше. Згадувалося ковалеві, як то тяжко роздувати в горні вогонь. Де ж ті маленькі вуглинки, що непомітно передають одна одній жар? Їх не видно. А вони довго жевріють на дні вугільної купи, поки нарешті загуде пекельна гута і займуться важкі брили. М'якне тоді в жаріні тісто, не нездоланний на позір метал, і можна його кувати. Так само можна в Бурні викувати і свою долю, подумав Йосип. І вийшли вже з губернаторських валів піші гусари з рушницями на переваги, і виїхав з Руської вулиці на сивому коні комендант львівського гарнізону генерал Гаммерштайн. Він зупинився позаду гуцарської розстрільної, вихопив спіхов шаблю, змахнув нею, і пролунали постріли. Поруч з ковалем похитнувся майстер сідлярського цеху Навроцький, схопився за груди і впав Йосипові до ніг. Тоді знявся рев над Майданом. З барикадних схованок – Висипалися оборонці і валом посунули на гусарів. З одного боку поляки, а з другого русини вмить оточили гусарський загін, відтіснили його до чорної камениці і убивали, топтали, В Цей мент з високого замку вдарив перший гарматний залп. Одне ядро впало посередині барикади, і тріски та каміння розлетілися по ринку. Повсталі полишили гусарів і вернулися на барикаду, а там уже конали поранені. І не було тут ні поляка, ні русина, а тільки львів'яни. Гримнув другий залп, і аж тоді згадав Ясі Сакрамент про своє революційне завдання. Він затиснув скрипку під пахвою і помчав на клепарів, давати знати Міхалові, що пора, вже пора виводити нове військо на битву. Генерал Гаммерштайн скомандував відбій. Артилерія на високому замку замовкла. Санітари виносили поранених і вбитих гусарів, повсталі, користуючись із затища, закидали різним начинням пробоїну в барикаді. Тим часом яс, який біг не передихаючи на клепарів, зустрів нове військо в улоговині між вулицею Золотою і Гіцливою горою. Навіть у найкращому сні не могло б йому приснитися, що міхал спроможний зібрати таку силу люду. Чорний натовп вивергався із черва клепарівської рептилії немов послід. Долину заповнювало лахмітне, прудне, пропите, хворе, засльозане, вишкірене, п'яне поторочче. Були тут жінки і навіть діти. Кожне щось тримало в руках. Ломи, сокири, рогачі, лопати.